Elizabeth Koubertová, šesté vymírání, nepřirozený příběh. Kapitola 5. Vítejte v antropocénu. Dikranograptus zicak. V roce 1949 zapojila dvojice harvardských psychologů 20 studentů do experimentu, který se týkal vnímání. Experiment byl jednoduchý, studentům byly postupně ukazovány hrací karty a oni je měli identifikovat. Většinou to byly naprosto obyčejné karty, ale několik je bylo upraveno, takže balíček obsahoval kromě jiných zvláštností například červenou pikovou šestku a černou srdcovou čtyřku. Když šli karty rychle po sobě, studenti většinou tyto nesrovnosti přehlíželi. Tvrdili například, že červená piková šestka je srdcová šestka nebo černá srdcová čtyřka je čtyřka piková. Když se předkládání karet zpomalilo, snažili se studenti nějak obhájit to, co viděli. Někdo například při pohledu na červené piky řekl, že vidí purpurovou nebo hnědou nebo vybledlou černou. Další byly naprosto vyvedeni z konceptu. Symboly vypadají obráceně nebo tak nějak, poznamenal jeden, nemohu určit, co to je, zvolal jiný. Nevím, jaká barva to teď je, ani zda jsou to piky nebo srdce. Dokonce si nejsem jist, jak piky vlastně vypadají, můj bože. Svá zjištění tyto psychologové sepsali v článku nazvaném o vnímání nesrovnalosti paradigma. Mezi těmi, kdo zhledali tento článek, zajímavým, byl i Thomas Kuhn. Pro Kuhna nejvlivnějšího historika vždy 20. století byl experiment v skutku paradigmatický. Odhaloval, jak lidé zpracovávají rušivé informace. Jejich první pohnutkou je zap zapasovat je do známého rámce. Srdce piky kříže – Známky nesrovnatelnosti jsou přelíženy tak dlouho, jak je to možné. Červené piky vypadají jako hnědé nebo vybledlé. V okamžiku, kdy anomálie prostě už příliš bě do očí následuje krize, již psychologové nazvali reakcí. Můj bože. Tento vzorec chování byl tak základní, tvrdil Kuhn ve své podnětné práci struktura vědeckých revolucí, že ovlivnil celé oblasti výzkumu. Údaje, které nezapadají do běžně přijímaných prořed pokladů nějaké disciplíny, budou co možná nejdéle buď zpochybňovány nebo bagatelizovány. Čím více protikladů se hromadí, tím spletitější se stává jejich racionalizace. Ve vědě i v pokusu s hradcími kartami jsou nové překvapující výsledky jen obtížně přijímány, jelikož se objevují na pozadí, které je tvořeno mnoha očekávanými výsledky a proto narážejí na odpor, napsal Kuhn. Nakonec se však najde někdo, kdo je ochoten nazvat červené piky červenými pikami. Krize vede k novému vhledu a starý rámec ustupuje novému. Tak probíhají velké vědecké objevy, nebo abychom použili výraz, který tak spopularizoval kůn změny paradigmatu. Historii vědy o vymírání lze vyprávět jako řadu posunů paradigmatu. A že do konce 18. století neexistoval ani samotný pojem vymírání. Čím podivnější kosti se při vykopávkách nacházely, mamutů, mageterií, mosaurů, Mosasaurů, tím obtížnější přírodovědci přivírali oči, aby je mohli zařadit do známého rámce. Ale oči přivírali, obrovské kosti patřily salonům, které voda zanesla na sever, nebo hrochům, kteří se zatouleli na západ, nebo vedli se zlomyslným úšklepkem. Když Kuvije přišel do Paříže, viděl, že stoličky mastodonta se nedají vtěsnat do zavedeného rámce, což byl okamžik, kdy zavolal můj Bože, který ho vedl na návrhu zcela nového způsobu nazírání. Vývoj života, připustil Kuhně, má svou historii. Tato historie se vyznačovala ztrátami druhů způsobenými tak hroznými událostmi, že si je lidé ani neumějí představit. I když se svět změnou paradigmatu nemění, vědci po ní pracují v jiném světě, shrnul to Kuhn. Ve svých Richard's Sir Osman's Fossilis, Sir Les Oseman Fosilis Kuvie uváděl desítky sps Perdues, ztracených druhů. A byl si jist, že objevy dalších ještě čekají. Během několika desetiletí bylo identifikováno tolik vyjinulých druhů, že Kuvievova hypotéza se začala hroutit. Aby udržel rok s rostoucími fosilními záznamy, musel Kuvě počet katastrof stále zvyšovat. Bůh ví, kolik katastrof bude ještě zapotřebí, vysmíval se tomu Líl, který si z celého toho úsilí dělal legraci. Lílovým řešením bylo zcela katastrofy odmítnout. Podle Lilovy a později Darwinovy teorie bylo vymírání o jedinilou záležitostí. Každý druh, který zmizel, odešel ze scény jen díky sobě samému. Stal se obětí boje o život v důsledku svých vlastních nedostatků jakožto méně dokonalé formy. Líhovo a Darwinovo vysvětlení vymírání bylo považováno za pravdivé po více než jedno století. Pak s Alvarezovým objevem tzv. iridiové vrstvy. Vrstvy usazené z období konce křídy, obsahující vysokou koncentraci prvku Iridia, musela do další krizi. Ale v tým navrhl vysvětlení, že tato Iridiová vrstva je způsobena dopadem kosmického tělesa na Zem v období na konci křídy. Což časově souhlasí s fosilními nálezy, přinášejícími množství důkazů o vymírání druhů právě v tomto období. Podle jednoho historika to byla práce pro vědu stejně explozivní, jako by byl dopad asteroidu pro Zemi. Nová teorie, hypotéza impaktu se týkala jen jednoho okamžiku v čase strašného hrozného nešťastného dne na konci křídy dne, kdy na Zemi dopadl onen meteor. Ale tento jediný okamžik stačil k rozbití Lilovi a Darwinovi hypotézy, ke katastrofám opravdu dochází. Teorie, která se někdy označuje za neokatastrofismus, je však dnes obecně přijímána. Tato teorie tvrdí, že podmínky na Zemi se mění jen velmi pomalu, s výjimkou některých období, kdy tomu tak není. V tomto smyslu není panující paradigma ani kuvěrovské, ani darvinovské, ale... Kombinuje klíčové prvky obou. Dlouhá období nudy příležitostně přerušovaná panikou. Tyto okamžiky paniky jsou sice křídké, ale disproporčně významné. Určují vzorce vymírání a to znamená i vzorce života. Cesta nahoru na kopec přes rychle tekoucí potok, pak zpět přes potok kolem zdechliny ovce, která je mrtvá už delší dobu, protože vypadá jako vyfouklý, stroskotaný balón. Kopec září je svěží zelení, ale je bez stromů. Generace příbuzných oné mrtvé ovce se postarali o to, aby zde nic nevyrostlo výše než jejich čumáky. Podle neprší. Ale zde, na jižní skotské vysočině, jak mi řekl jeden z geologů, s ním jsem zde podnikala výlety, se to pokládá jen za lehké mrholení. Smír. Naším cílem je místo zvané Dobova rokle, kde podle staré pověsti zbožný pastíř jménem Dob svrhl ze srázu samotného ďábla. Když jsme se dostali ke srázu, zdalo se, že směr mrholí hustěji. Naskytl se nám pohled na vodopád, který se s hukotem řítil dolů do údolí. O několik metrů dále vycházela na povrchu vertikálně prohovaná skála, která svými střídavě větmavými a světlými pásy připomínala triko fotbalového sudího. Jan Zalasjevič, stratigraf z univerzity v Líkestru. schodil svůj ruksak za mokrou zem a upravil si červenou pláštinku. Ukázal na jeden ze světle zbarvených prhů. Zde stalo, se stalo něco zlého, řekl mi. Skály, na něž jsme se dívali, pocházely z doby asi před 445 miliony lety, z poslední části období Ordoviku. V té době prožívala země koule nakupení kontinentů, většina země, včetně Jižní Afriky, Jižní Ameriky, Austrálie a Antarktidy, byla spojena do jedné ohromné masy, gondvany, která se rozprostírala přes více než 90 stupňů zeměpisné šířky. Anglie patřila ke kontinentu, nyní ztracenému s názvem Avalonie a dobová rokle ležela na jižní polokouli nadní oceánu nazvaném Japetus. Období Ordoviku následovalo přímo po Kambriu, známému i těm nejobčasnějším zájemcům o geologii díky explozi nových form života, které se v něm objevily. Rovněž Ordovik byl dobou, kdy se život dravě rozbíhal novými směry v tzv. ordovické radiaci, i když z větší části zůstával omezen na vodu. Během Mordoviku se počet mořských čeledí strojnásobil a moře se zaplnila tvory, které více známe. Pra předky dnešních hvězdic a ježovek a plžů a loděnek, ale i spoustou těch, které neznáme. Konodonty, kteří se pravděpodobně podobali úhořům, trilobity, kteří připomínali ostrorepy, například ostrorepa amerického Limus polyphemus a obrovskými kyonožci, známými spíše jako mořští škorpioni, kteří, pokud to můžeme určit, vypadali, jako by vystoupili z děsivého snu. Objevily se první korálové útesy a předchůdci dnešních mlžů dostali svou mlží podobu. K polovině ordoviku začaly kolonizovat zemi první rostliny. Byly to velmi rané mechy nebo jaterníky a ulpívaly nízko na zemi, jako kdyby si nebyly zcela jisti, co si počít s novým prostředím. Ke konci Oredoviku před nějakými 444 miliony lety se oceány vypráznily. Vymřelo asi 85 mořských druhů. Po dlouhou dobu byla tato událost pokládána za jednu z těch pseudokatastrof, které jen dokazovaly, jak málo lze důvěřovat fosilním záznamům. Dnes je známo, že šlo o první z pěti velkých vymírání a má se za to, že proběhlo ve dvou krátkých, ale intenzivně smrtících nárazech. Jeho oběti sice nebyly nikde tak charakteristické jako ty, jež se vyžádalo vymírání na konci křídy, ale rovněž ono vyznačilo bod zvratu v historii života, okamžik, kdy pravidla hry náhle přestávají platit s takovými důsledky, které prakticky budou trvat navždy. Živočichové a rostliny, kteří přežili vymírání v Orodoviku, pak utvářely nový svět. Konstatoval britský paleontolog Richard Forty. Kdyby byl seznam přeživších jen trochu odlišný, byl by odlišný i dnešní svět. Zalasejevič, můj prvouvodce v dobově rokly, je štíhlý muž se střepatými vlasy, bledě modrýma očima a příjemně ze dvořilými způsoby. Je odborníkem na graptolity, si rozsáhlou a mimořádně rozmanitou třídu mořských organismů, která vzkvétá v orodoviku a pak při vymírání téměř zcela zaniká. Pro lidské oko vypadají fosílie graptolitů jako škrábance nebo v některých případech jako drobné petroglyfy. Slovo graptolit má původně v řeckém výrazu popsaný kámen, Zavedl ho, zavedli ho liné, který odmítl graptolity jako minerální inkrustaci, vydávající se za zbytky živočichů. Pod lupou se však často ukáže, že mají úžasné a evokativní tvary. Jeden druh má podobu peří, jiný vypadá jako lyra, další jako vějíř kapradiny. Graptoliti byli živočichové žijící v koloních, každý jednotlivec, každý označovaný jako zoid, si budoval drobný trubicovitý přístřešek, jemuž se říká téka, který byl připojen k sousednímu jako u řadových domků. Jediná fosílie je graptolitů tak představuje celou komunitu, která byla unášena proudem, nebo což je pravděpodobnější, plavil, plavala a živila se ještě menším planktonem jako jedna entita. Nikdo přesně neví, jak tyto zoidi vypadaly, protože jako u amonitů se měkké části těla nezachovaly, ale nyní převládá domněnka, že graptolity jsou příbuzní křídlo žábrých, pterobrachnchia, malé a obtížně nacházené třídy žijících mořských organismů, které se podobají masožravé mucholabce podivné. Greptolity se obvykle k radosti stratografů druhově specifikují, rozšiřují a vymírají v relativně krátkém čase. Dalasjevič se srovnává s Natašou, citlivou hrdinkou románu Vojna a mír. Byly, říká, křehcí, nervově labilní a velmi senzitivní k věcem kolem nich. To z nich dělá užitečné fasílie. Po sobě jdoucí druhy mohou být Využity k identifikaci postupných vrstev horniny. Ukázalo se, že nalezení graptolitů v dobově rokly je i pro naprosto amatérského sběratele velmi snadné. Tmavý kámen v prohovaném výchozu horniny je jílová břidlice. Odloupnutí kousku vyžaduje jen jemný poklep kladívkem. Další údery rozdělí hrudku do podlélné plátky. Dělí se jako kniha otevírající se na stránkách opatřených žlábkovým indexem. Na povrchu kamené není často nic vidět, ale právě tak často jsou tam jakési nezřetelné známky poselství ze zaniklého světa. Jeden z graptolitů, jenž jsem náhodou nešla, byl zvláště dobře zachovalý. Vypadal jako sada umělých hraz, ale velmi malých. Jako pro panenku Barbie, Zalasjevič mi řekl, nepochybně přeháněl, že jsem našla muzeum kvalitních vzorků. Strčila jsem ho do kapsy. Jakmile mi Zalasjevič ukázal, co hledat, také já jsem mohla naplnit archu vymírání. V tomavé břidlici byly k hojní a rozmanitých druhů. Brzy jsem jich nazbírala tolik, že kapsy mého saka se jen naprohýbaly. Mnohé z těchto fosílí jsou variacemi na písmeno V ze dvěma rameny vycházejícími do strana z ústředního bodu. Některé vypadají jako zipy, další jako vidlicové ptačí kosti. A ještě jiné měly ramena rozvětvující se z, z ramen, takže tvoří jakési malé stromky. Světlejší kámen je naopak pustý. Nálézt v něm graptolity je obtížné. Zdá se, že přechod od jednoho stádia k druhému, od černého kamene k světlému, od mnoha graptolitů k téměř žádným, byl náhlý a podle Zalasijeviče k němu opravdu došlo na jedno. Změna od černé k světle šedé vyznačuje bod zvratu, chcete-li od obyvatelného mořského dna k neobyvatelnému, řekl mi. A můžeme vidět, že k ní došlo v čase, který nepřesahuje délku lidského života. Tento přechod charakterizoval jako nepochybně kuvěrovský. Na výletě do dobové rokle nás provázeli dva Zalasjevičovi kolegové, Dan Condon a Jan Miller z britského geologického průzkumu. Jsou to odborníci na chemii izotopů a chtěli odebrat vzorky z každého průhu výchozu, výchozu. Doufali, že budou obsahovat drobné krystaly zirkonu. Jakmile budou zpět v laboratoři, krystaly dostaví a proskoumají pomocí hmotnostního spektrometru. To jim umožní říci plus minus půl milionu let, kdy se každá vrstva utvořila. je Scott a tvrdil, že smír ho nemůže odradit. Nakonec však i on uznal, že lije jako skonve. Na výchoz horniny stékaly potůčky bahna a bylo nemožné odebrat čisté vzorky. Rozhodlo se, že se o to pokusíme na zítří. Tři kolegové zbalili svou výstroj a čvachtali jsme zpět pěšinou dolů k autu. Zalasijevič rezervoval nocech se snídaní v nedalekém městečku Mofat mezi jehož atrakce, jak jsem se dočetla, patřil nejúžší hotel na světě a bronzová ovce. Jakmile jsme se všichni převlékli do suchých šatů, setkali jsme se ve společenské místnosti hotelu B&B na čaj. Zalesjevič si s sebou přinesl několik svých nedávných publikací a o graptolitech. Kondon a Milára, usazeni ve svých křeslech, obracili oči v soub. Zalasijevič je ignoroval a trpělivě mi vysvětloval význam své poslední monografie, Graptolity v britské stratigrafii, která má 66 stran a obsahuje podrobné ilustrace více než 650 druhů. Monografie ukazuje účinky vymírání systematičtěji, i když ne tak živě jako na deštěm smáčeném kopci. Ke konci orodověku převládaly graptolity ve tvaru V, mezi nimi byl druhý jako Zigzag, jehož malé kalíšky byly uspořádány podél ramen, které se rozbíhaly a pak opět zbíhaly jako kly. A Adelograptus divergens, jenž měl kromě dvou hlavních ramen ještě malá poboční ramena, která vyčnívala jako prsty. Vymírání přežila jesna hrstka druhů. Ty se nakonec diverzifikovaly a znovu osídlily moře v Siluru. Teuští graptoryty však měly zjednodušenou stavbu, podobnou spíše nějaké hůlce než větvím. Tvarové se naprosto vytratil a už nikdy se znovu neobjevil. Zde byl v miniaturní podobě nastíněn budoucí osud dinosaurů, masosaurů a amonitů, kde si vysoce úspěšná forma byla odsouzena k zániku. Kresba graptolita dikranograptu zizak, několikanásobně větší než jeho skutečná velikost, zde v knize. Co se stalo před 444 miliony lety, že to téměře vyhubilo graptolity, nemluvě o kondontech, ramenonožcích a trilopitech? V letech bezprostředně následujících po publikaci hypotézy Alvarezových se obecně věřilo, alespoň mezi těmi, kdo pokládali tuto hypotézu za něco více než pitomost, že je na dosah jednotná teorie vymírání. Jestliže nějaký asteroid zapříčinil ve fosilních záznamech jednu propast, hromadné vymírání, dalo se rozumně očekávat, že podobné události byly příčinou všech propastí. Tato myšlenka obdržela podporu v roce 1984, kdy dvojice paleontologů z Chicagské univerzity publikovala komplexní analýzu mořských fosilních záznamů. Tato studie zjistila, že kromě pěti velkých masových vymírání došlo i k mnoha menším. Když se uvážely všechny dohromady, vyšel najevo určitý vzorec. Masová vymírání zřejmě probíhala v pravidelných intervalech zhruba 26 milionů let. Jinými slovy, k vymírání docházelo v periodických nárazech, které se po letech opakovaly podobně jako nálety sarančet. Tito dva paleontologové, David Raup a Jack Sepkowski, si nebyli jistí, co je příčinou, ale jejich nejlepším odhadem byl nějaký astronomický nebo astrofizikální cyklus, který souvisel s průchodem našeho slunečního systému spirálními rameny mléčné dráhy. Jistá skupina astrofyziků čirou náhodou kolegů Alvarezových na Berkeley posunula tuto spekulaci o krok dále. Tuto periodicitu tvrdila skupina, tvrdila skupina za vysvětlit pomocí malé doprovodné hvězdy slunce, která každých 26 milionů let prochází o mračnem a spouští tak krupobtí komet, které destruktivně dopadají na Zemi. Skutečnost, že tuto hvězdu nazvanou ze záliby v hororových filmech Nemesis nikdo nikdy neviděl, byl pro skupinu z Berkeley sice problém, ale nikoli nepřekonatelný. Existuje velký počet malých hvězd, které teprve čekají na svou katalogizaci. V populárních médiích vyvolala tzv. aféra Nemesis téměř v stejné vzrušení jako původní hypotéza asteroidu. Podle jednoho reportéra měl tento příběh vše až na sex a královskou rodinu. Time otiskl kritický spravodajský článek, který byl brzy následován nesouhlasným úvodníkem v New York Times. Úvodník pohrdavě odmítl představu mysteriózní hvězdy smrti. Tentokrát se tyto noviny trfily. Ačkoliv skupina z Berkeley strávila další rok pozorováním oblohy ve snaze najít nemesis. Žádný záblesk hvězdy smrti neobjevila. A co bylo důležitější, po další analýze se začaly důkazy periodicity rozpadat. Jestliže je nějaký konsenzus, je to ten, že jsme viděli statistickou náhodu, řekl mi David Raub. A mezi tím neochabovalo hledání Iridia a jiných známek extrateristických vlivů. Spolu s mnoha no jinými se do tohoto lovu vrhl i Louis Alvarez. V době, kdy vědecká spolupráce s Číňany nebyla prakticky neznámá, dokázal získat vzorky horniny z jižní Číny, které pocházely z přelomu mezi obdobími Permu a Triasu. Vymírání z konce Permu nebo z přechodu Perm-Trias bylo největším z Velké pitky a tato epizoda přivodila téměř naprostou eliminaci buněčného života. Louis byl nadšen, že našel vrstvu jílu umístěnou mezi prhy horniny v jižní Číně, stejně jako tomu bylo gu, gubiu. Byli jsme si jistí, že tam bude spousta iridia, vzpomínal později, ale čínský jíl se ukázal být chemicky řečeno naprosto pozemským a jeho obsah iridia byl příliš nicotný, aby se dal měřit. Na normální úrovni Iridia byly následně detekovány až ke konci Orodoviku, mimo jiné v horninách z dobovy Rokle. Avšak žádné další výmluvné známky dopadu, jako byl šokový křemen, se neobjevily ve správném časovém rámci a bylo rozhodnuto, že zvýšené úrovně Iridia jdou z větší pravděpodobností, byť netak spektakulárně na vrub vrchtochům sedimentace. Současná teorie má za to, že vymírání na konci orodoviku bylo způsobeno zaledněním. Po většinu tohoto období převažovalo tzv. skleníkové klima. V atmosféře byly vysoké úrovně oxidu uhličitého a proto byla vysoká i hladina oceánu a jeho teplota. Ale právě ke konci tohoto období klesly úrovně CO2 a došlo k první vlně vymírání, která způsobila graptolity. Snížila se teplota, z Gondvana zmrzla. Zamrzla. Důkazy o orodovickém zalednění se našly v tak vzdálených zbytcích tohoto superkontinentu, jako je Saudská Arábie, Jordánsko a Brazílie. Úroveň moří proto se poklesla a mnoho mořských obyvatel zahynulo pravděpodobně k újímě jiných mořských organismů. Změnilo se rovněž chemické složení oceánů, chladnější voda obsahovala mimo jiné více kyslíků. Nikdo neví jistě, zda graptolity zabila teplotní změna nebo nějaký z mnoha drtivých účinků, jak mi to přiblížil Zalacijevič. Máme mrtvolu v knihovně a kolem blou má půl tuctu zaražených majordomů. A nik, nik, nikdo neví, jak tato změna začala. Jedna teorie má za to, že zalednění způsobily rané mechy, které kolonizovaly zemi a přitom pomáhaly stahovat oxid uhličitý z atmosféry. je to pravda, první masové vymírání živočichů způsobily rostliny? Zdá se, že také vymírání na konci permu zpustila změna klimatu. V tomto případě se však změna odvíjela opačným směrem Právě v době vymírání před 252 miliony lety došlo k masivnímu uvolnění uhlíku do atmosféry, tak masivnímu, že geologové si stěží, dokážou, by tě nepředstavit, odkud všechen ten uhlík mohl pocházet. Teploty stoupaly, moře se oteplila až o 18 stupňů. A chemické složení oceánů se zbláznilo, jako by šlo o nekontrolovatelné ne, akvárium. Voda se okyselila a množství rozpuštěného kyslíku kleslo natolik, že mnoho organismů se pravděpodobně udusilo. Korálové útesy se zhroutily. Vymírání na konci Permu sice neproběhlo za dobu lidského života ale z geologického hlediska bylo téměř stejně náhlé. Podle nejnovějších výzkumů čínských a amerických vědců celá tato epizoda netrvala více než 200 tisíc let, ale možná i méně než 100 tisíc. Když přišla, bylo na Zemi eliminováno asi 90% všech druhů. Ani intenzivní globální oteplování a okyselení oceánů patrně není dostatečným vysvětlením pro ztráty v tak závratném měřítku. A tak se stále hledá ještě nějaký dodatečný mechanismus. Jedna hypotéza tvrdí, že oteplování oceánů vytvoří příznivé prostředí pro bakterie, které produkovaly syrovodík, který je pro většinu ostatních form života jedovatý. Podle tohoto scénáře se sirovodík akumuloval ve vodě, kde zabíjel mořské tvory a pak se uvolnil do vzduchu a vyvraždil téměř vše další. Bakterie rozkládající sulfáty změnily barvu oceánů a syrovodík barvy oblohy. Popularizátor vědy Carl Zimmer vylíčil svět na konci Permu jako opravdu bizarní místo, kde skelné purpurové oceány uvolňovaly jedovaté bubliny, které stoupaly k bledě zelené obloze. Jestliže se před 25 lety zdálo, že u všech masových vymírání bude nakonec vysledována stejná příčina, nyní to vypadá, že pravdou je opak. Jako v Tolstého románech se každé vymírání jeví jako nešťastné a fatální svým vlastním způsobem. Právě samotná abnormálnost těchto událostí z nich ve skutečnosti činí něco tak smrtícího. Ve všech musely organismy náhle čelit podmínkám, na něž byly evolučně naprosto nepřipraveny. Myslím si, že poté, co našli docela silné důkazy pro dopad asteroidu na konci křídy, ti z nás, kdo jsme na tom pracovali, naivně očekávali, že když budeme pokračovat, najdeme důkazy o impaktech, které koincidují s jinými událostmi, řekl Walter Alvarez. Ale ukázalo se, že je to mnohem složitější. Právě nyní vidíme, že masové vymírání mohou zapříčinit lidé, takže je jasné, že žádnou obecnou teorii masového vymírání nemáme. Ten večer v Mofatu, když jsme už všichni měli dost čaje ze graptolitů, šli jsme do hospody v přízemí nejužšího hotelu na světě. Po jednom či dvou půl litrech piva se rozhodl stočit k jiným k jinému z oblíbených témat Zalasijeviče, obrovským krysám. Krysy následovaly lidi téměř do všech koutů zeměkoule a Zalasijevičův profesní názor je, že jednoho dne převezmou vládu nad zemí. Určitý počet si jich pravděpodobně zachová velikost a tvar krysy, řekl mi, ale další se stejně dobře mohou zmenšit nebo zvětšit. Zvláště, když dochází k epidemickému vymírání a otevírá se nový ekoprostor, mohou být krysy v nejlepším postavení, aby toho využili. A víme, že ke změně velikosti může dojít docela rychle. Vzpomněla jsem si na krysu, kterou jsem jednou pozorovala, jak táhne kůr pici po kolejích metra ve stanici a West Side. Představila jsem si, jako svou kolébovou chůzí prochází prázdným tunelem zvětšená do velikosti Dobrmana. I když se tato souvislost může zdát nejasná, z Alasjevičů vzájem o obří krysy představuje logické rozšíření jeho zájmu o kraptolity. Fascinuje ho svět, který předcházela lidem, ale rovněž a stále více i svět, který za sebou lidé zanechají. Jeden projekt ovlivňuje druhý. Když zkoumá Ordovik, snaží se rekonstruovat vzdálenou minulost na základě fragmentárních klíčů, které zbývají fosilí, izotopů uhlíku, vrstev sedimentárních hornin. Když přemítá o budoucnosti, pokouší se představit si, co zbude ze současnosti, jakmile bude náš svět redukován na fragmenty fosílie, izotopy uhlíku, vrstvy sedimentárních hornin. Zalas je přesvědčen, že i průměrně schopný stratigraf bude z odstupu 100 milionů let schopen poznat, že se v tomto časovém bodě, který je pro nás dneškem, stalo něco mimořádného, a to i přesto, že za 100 milionů let vše, co pokládáme za velká díla člověka, sochy a knihovny, monumenty a muzea města a továrny, bude stlačeno do vrstvy sedimentů neomnoho silnější než cigaretový papír. Už jsme zanechali stopu, která je nesmazatelná, napsal Zalasijevič. Jeden ze způsobů, jak jsme to udělali, spočívá v naší roztěkanosti a pohyblivosti. Lidé často záměrně, ale právě tak často a nezáměrně se uspořádávají živočišný a rostlinný život země, převažují flóru a převážejí a faunu a z Ázie do Ameriky, z Ameriky do Evropy a z Evropy do Austrálie. V tomto stěhování tvoří krysy neustále předvoj a jejich kosti jsou roztroušeny všude, včetně ostrovů tak vzdálených, že se lidé nikdy neodhodlali je osídlit. se ostrovní Ratus Exulens, domorodá v jeho, v jeho východní Ázii, cestovala s polynéskými plavci jako černý pasažér na Havaji, Fidži, Tahiti, Tongu, Samou, Velikonoční ostrov, Nový Zéland a mnoho dalších míst. Setkávala se tam jen s málem predátorů, takže se Ratus Exolens rozmnožila natolik, že paleontolog Richard Holdway z Nového Zélandu mluví o šedé krysí vlně, která proměnila všechno jedlé v krysí protein. Nedávná studie pilů a živočišných zbytků na Velikonočním ostrově dospěla k závěru, že krajinu ostrova neodlesnili lidé, ale krysy, které se přišly s lidmi sem, a pak se nekontrolovaně rozmnožili. V nomorodé palmy nestačili produkovat semena tak rychle, aby udrželi krok s jejich apetitem. Když Evropané přijeli do Ameriky a pak pokračovali dále na západ, aby osídlili polynéské ostrovy, vezli sebou ještě adaptabilnějšího potkana Ratus noveregicus. Podkaň, kteří ve skutečnosti pocházejí z Číny, na mnoha místech vytlačili dřívější krysy i vetřelce a přitom pustošili populace ptáků a plazů, které nestačily zničit ostrovní krysy. O krysách se proto může říct, že si vytvořili svůj vlastní jako prostor, v němž má jejich potomstvo patrně dominantní postavení. Potomci dnešních krys se podle Zalasieviče budou šířit tak, aby zaplnili niky, které Ratus Exulans a Ratus Norvegicus pomáhali vypráznit. Představuje si, jak se krysy v budoucnosti budou vyvíjet do nových tvarů a velikostí, některé budou menší než rejsci a jiné veliké jako sloní. Mohli bychom si pro zajímavost a abychom si nechali otevřeny všechny možnosti představit, napsal, že mezi nimi najdeme druh nebo dva velikých nahých hlodavců, kteří žijí v jeskyních, opracovávají kameny jako primitivní nástroje a oblékají se do kůže jiných savců, které zabili a snědli. Ať už má být budoucnost krysek a vymírání, které pomáhaly přivodit, mezi tím zanechala svou význačnou stopu. I když zatím není nikde tak drastické jako to, které je zaznamenáno v horninách z dobovy rokle nebo výlové vrstvě gubiu, bude se nicméně v horninách jevit jako bod zvratu. Také klimatická změna, která je sama hybnou silou vymírání, zanechá geologické stopy, Stejně jako jaderný odpad, odklánění řek, monokulturní zemědělství a okyselení oceánů. Zalšíč je ze všech těch důvodů přesvědčen, že jsme vstoupili do nové epochy, která nemá v historii zemní obdoby. Geologicky je to pozoruhodná epizoda konstatoval. Pro nový věk na jehož začátku stály lidé byla během let navržena řada různých pojmenování. Známý biolog a ochránce přírody Michael Solé tvrdil, že už nežijeme v kenozoiku, ale v éře katastrofozoiku. Michael Samways, etnomentomolog z jihoafrické Stellenboshovy univerzity, nadnesl termín homogenocén, Daniel Pauli, kanadský mořský biolog, navrhoval mixocén z řeckého slova pro bahno. A americký žurnalista Andrew Revkin nabídl antrocén. Většina z těch. To termínů vděčí za svůj původ při nejmenším zprostředkovaně Lilovi, který už v 30. letech 19. století prosadil názvy eocén, myocén a pliocén. Slovo antropocén je vynálezem Paula Krucena, holandského chemika, který je spoludržitelem Nobelovy ceny za objev účinků složek ničícího ozonového vrstvu. Význam tohoto objevu lze stěží přecenit. Kdyby nebyl učiněn a kdyby s ním chemikové dále nepracovali, ozonová díra, která se otvírá každé jaro nad Antarktidou, by se rozširovala, dokud by nakonec nepokryla celou zemi. Jeden z krucenových kolegů, nobelistů, údajně jednou přišel ze své laboratoře domů a řekl své ženě, Práce pokračuje dobře, ale vypadá to, že může nastat konec světa. Krucen mi řekl, že slovo antropocén ho napadlo, když se seděl na nějaké schůzi. Předseda přednášel o holocénu zcela současně epoše, která začala na konci poslední doby ledové před 700 lety a která pokračuje alespoň oficiálně až do dnes. Zastavte vyhlkoje jsem vzpomínám Krucén, už nežijeme v holocénu, jsme v antropocénu. Nu, v místnosti se na chvíli rozhostilo naprosté ticho. V další přestávce na kafe byl antropocén hlavním námětem konver konverzace. Nikdo přistoupil ke Krucénovi a doporučil mu, aby si výraz patentoval. Krucen sepsal své myšlenky v krátkém eseji nazvaném Geologie lidstva, který vyšel v časopise Nature. Zdá se vhodné, abychom současnou geologickou epochu v níž jsou v mnoha ohledech dominantním faktorem lidé označili termínem antropocén poznamenal. Mezi mnoha zeměnami geologického rozsahu, jež způsobili lidé, uvedl Krucen následující. Lidská aktivita proměnila třetinu až polovinu suchozemského povrchu planety. Většina velkých světových řek byla přehrazena nebo odkloněna. Umělá hnojiva rostlina produkují více dusíků, než je přirozeně vázáno ve všech terestrických ekosystémech. Rybolov odstranil více než třetinu primární produkce pobřežních vod oceánů. Lidé využívají více než polovinu dostupných světových sladkovodních zdrojů. Nejvýznamnější je však to, že lidé zmínili složení atmosféry. V důsledku spalování fosilních paliv a odlesňování stoupla za poslední dvě století koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, o 40% a koncentrace metanu ještě účinnějšího skleníkového plynu se zdvojnásobila. V důsledku těchto antropologních emisí, napsal Krucen, se globální klima pravděpodobně odkloní od přirozeného chování po mnoho následujících tisíciletí. Krucen publikoval článek Geologie lidstva v roce 2002. Antropocén se brzy začal stěhovat do dalších vědeckých časopisů. Globální analýza říčních systémů od kontroly pozemních systémů k syndromům antropocénu zněl název článku z roku 2003 v časopise Philosophical Transactions of the Royal Society B. Půda a sedimenty v antropocénu byl titulek uvozující v roce 2400 v časopise Journal of Soils and Sediments. Když Zalasjevič narazil na tento termín, upoutalo to jeho zájem. Všiml si, že většina z těch, kdo ho používají, nejsou studovaní stratigrafové a byl zvědav, jak na to zareagují jeho kolegové. V té době byl předsedou Stratigrafické komise geologické společnosti v Londýně. Združení jehož předsedy byly kdysi Lille, William Wewell a John Phillips. Při jednom setkání úslavnostního oběda se Zalasejevič zeptal svých kolegů z komise, co si myslí o antropocénu. 21. z 22. se domnívalo, že termín má něco do sebe. Skupina se rozhodla zkoumat tuto myšlenku jako formální problém geologie. Splňuje antropocén kritéria stanovená pro pojmenování nové geologické epochy. Pro geologie je epocha pod oddílem nějakého období, které je zase oddělenou částí nějaké éry. Například holocén je epocha čtvrtohor, které jsou obdobím kenozoiku. Odpověd níž členové komise dospěly po roce usilovného zkoumání byla bezvýhradně ano. Ty změn, které vyjmenovala Krucen, zanechá jako konas tato jak konstatovali Globální stratigrafickou signaturu, která bude čitelná a po milionech let od nyníška, stejně jako je, řekněme dodnes, čitelná stratigrafická signatura, kterou po sobě zanechalo zalodnění v Ordoviku. Mimo jiné poznamenaly členové skupiny v článku shrnujícím jejich zjištění že antropocén bude vyznačovat jedinečným biostratigrafickým signálem, jenž bude produktem současného vymírání na jedné straně a lidského sklonu redistribuovat život na straně druhé. Tento signál bude permanentně vepsán i v budoucí evoluci přeživších a často antropogeneticky relokovaných živočichů, nebo jak by řekl Zalasijevič Krys. V době mě mé navštěvy Skocka pozvedla Zalasijevič obhajobu antropocénu na vyšší úroveň. Začala se jim zabývat Mezinárodní komise pro stratigrafii ICS, což je skupina odpovědná za udržování časového rozvrhu historie země. ICS rozhoduje o takových věcech, jako je přesný začátek Pleistocénu. Po vášněvé debatě komise nedávno posunula začátek této epochy z 1,8 milionů let zpět do doby před 9,6 milionů let. Zalasijevič přesvědčil ICS, aby proskoumala možnost formálního uznání antropocénu. Oniž se sám dosti logicky zasazuje. Jako předseda pracovní skupiny pro antropocén Zalesievič doufá, že návrh bude mít úspěch a antropocén bude přijat jako nová epocha. Každá učebnice geologie na světě tak okamžitě zastará.